У спині війну в холодок, стало страшно. Замкнув на обидва замки двері, перевірив засувки на дверях на балкон. Екран раптом засвітився сліпучим світлом. Сивого Марова, точеним підборіддям вперед, випливло обличчя Марійки. Олеже, в чому справа? Чого він приходив? Мусив розповісти. «Ти його пам'ятаєш?» – запитала вона. «Ні. Хоч наче щось знайоме. Називав якесь прізвище. Жіласа». Йогославського комуніста Він написав викривальний матеріал Ходив по руках дисидентів Тобі його дав сушко Олег відчув, як його всього заливає фарба Стало жарко, горло душив тісний комірець Думав, усе забулося Так ось хто цей чоловік Роботу Джиласа, Прочитавши, Олег поклав до портфеля І ходив з портфелем до інституту Нікому її не показував Але портфель лише був на кафедрі того ж вечора його перестрів оцей Білоокий. Тоді він був інший. І чуб, акуратно стрижений, підбритий з потилиці. Олег вертався з Марійкою з кіно. Білоокий допитувався, хто йому дав критичний матеріал. Так він означив працю Джиласа. Олег затинався, відмовлявся сказати. Тоді Білоокий мовив, ми й так знаємо Сушко. Заперечувати Олег не став, адже вони знають. І ось тепер ті колишні, Знову при владі. По комп'ютеру пішли темні смуги. В очах у Марійки світився неприхований осуд. Олег з досадою подумав, скільки недоброго знає про нього Марійка. Вона й раніше здогадувалася. Прощала. Любов прощає все. Ну, а походеньки то не страшно. То тільки на тобі, на совісті. В Олегові натяглися якісь струни. Вони дрібно тремтіли. Сором вже пік кип'ячкою, хоча вони знали і це. Звідки? І знає Марійка. Чи здогадується? Все, що було там, на сулі, Олег часто любив прокручувати в своїй голові. Це була найжаскіша з усіх його еротичних історій. Вона збуджувала, вона підказувала, що спізнав усе. А було так. Олег і Лілія йшли широким хідником під височенними стінами лаври. Біля зупинки таксі їх наздогнала Катя, Лілина подруга, яка працювала в музеї одягу. Олег ще, коли в нього водилися гроші, запрошував Бог до ресторану, підвозили з Лілею Катю додому. Олег продовжив перервану поміж ним та Лілею розмову про поїздку в суботу до річки. Після недовгого похолодання розпочалася теплінь, така як улітку. Було в очевидь, що це останній попуск осені, останній її відступ. Ці дні подаровані людям спокуту за дощове холодне літо І більше таких не буде Отож Олег і Ліля омріювали берег, де зупиняться Холодок і пляж Перераховували, що треба взяти з собою Катя йшла трохи осмутніла і підминала лакованими черевичками опале листя Вона ставна, гінка, вродлива, не чому в неї не склалося подружнє життя Вони зліли й обидві розведенки, що й зблизили їх вона нагнулася, підняла кленовий листок, розправила його на долоні і вимовила зі смутком. Боже, як мені хочеться на річку або до озера. За все літо жодного разу не вирвалася з цього чаду. Олег і Лілія, які саме вступили в жовтаве світло вуличного ліхтаря, зглянулися. Одна думка майнула в очах. Думка добра, спочутлива. І Ліля сказала, то в чому справа? Бери свого романа і поїхали з нами. Справді підвела голову Катя. Вона розуміла, що вони з Романом заважатимуть Лілі та Олегові, але ті запрошували так зичливо, що вона повірила в їхню щирість. Олег та Ліля краєм мислі теж брали до уваги, що будуть не самі, але були згодні на те. У Олега є намет, і можна спати в машині. Подзвони йому завтра, домовся, а тоді подзвони мені, резюмувала Ліля. В суботу Олег зупинився біля Володимирського базару. Купив цибулі, кропу, диню, яблук, горілки, шампанську і цукерок. Коли купував шампанське, йому замлоїло в грудях, і навіть фарба почував, залила обличчя. Купував за гроші, виграні Марійкою. Коли вернувся зі всім цим до машини, Лілія та Катя вже чекали на нього. Поїхали на лівий берег, на якусь глуху вуличку, де мали забрати Катиного Романа. Його не було. Катя побігла до будинку, де Роман-електрик Жеку мав гостинку. Вийшла звідти опала, як довго не поливана квітка в вазоні. Роман поїхав у село. Його несподівано викликали батьки. Була така знічена, засмучена, що і Лілі, і Олегу стало їй невимовно шкода. Олег думав про те, що тепер йому доведеться вертатися в місто,